296. Sfântul Bonaventura și teologia mistică Născut în 1217, lângă Orvieto, Bonaventura a studiat teologia la Paris, unde a predat începând din 1253. În 1257, într-unul din momentele sale cele mai critice ale Ordinului Franciscal, a fost ales superior general al Ordinului. Bonaventura s-a străduit să împace cele două poziții extreme din sânul ordinului, recunoscând necesitatea pe lângă sărăcie și lucruri cu bratele a studiului și a meditației. El a alcătuit și o biografie mai moderată a Sfântului Francisc, legenda Maior, 1263. Trei ani mai târziu, ea a fost recunoscută oficial drept singura biografie autorizată. În timpul cât a predat la Paris, Bonaventura a redactat un comentariu al sentințelor lui Petru Lombardul, un loc vium și questiones disputate. După o scurtă retragere la Verna, în 1259, el scrie capodopera itinerarium mentis in deum. Nota 7. Citez. În timp ce meditam la ascensiunile sufletului către Dumnezeu, îmi amintam, între altele minunea întâmplată în acel loc Sfântului Francisc, viziunea Serafimului în formă de cruce naripată am realizat numai decât că această vedenie reprezenta extazul prefericitului părinte și arăta itinerarul de urmat pentru a ajunge la el. Închei citatul. Închei nota. Cu un an înaintea morții, survenită în 1274, Bonaventura a fost numit episcop cardinal de Albano. Canonizat de Sixtus al IV-lea în 1482, el a fost numit Doctor Seraficus de Biserică prin Papa Sixtus al V-lea în 1588. Începe azi să se recunoască faptul că sinteza teologică a lui Bonaventura este cea mai completă din tot evul mediu. Bonaventura s-a străduit să îmbine pe Platon și Aristotel și părinții de limbă greacă, pseudo Dionisie și Francisc din Asisi. În timp ce Toma D'Achino și-a construit sistemul pe temelii aristotelice, Bonaventura păstrează tradiția augustiniană a neoplatonismului medieval, dar semnificația profundă a teologiei lui a fost eclipsată în decursul Evului Mediu ca urmare a succesului sintezei tomist-aristotelice, și acest lucru s-a repetat în vremile moderne prin triumfătoarea apariție a neotomismului. Un cercetător contemporan, Iurc. Cousins, vede în conceptul de coincidenția opositorum cheia de boltă a gândirii bonaventuriene. Evident, este vorba de o concepție atestată într-o formă mai mult sau mai puțin explicită în întreaga istorie a religiilor. Este evidentă în monoteismul biblic. Dumnezeu este infinit și personal, transcendent și activ în istorie, etern și prezent în durată, etc. Aceste comentarii sunt și mai izbitoare în persoana lui Isus Hristos dar Bonaventura elaborează și organizează un sistem de coincidențe a luând ca model Trinitatea, în care persoana a treia reprezintă principiul mediator și unificator. Capodopera lui Bonaventura este fără întoială itinerarium Mentis in Deum. De asta dată, autorul folosește un simbol universal răspândit pe care îl întâlnim de la începuturile teologiei mistice creștine, și anume simbolul scării. Lumea este o scară pe care noi urcăm spre Dumnezeu, scrie Bonaventura. În ea găsim urmele lui Dumnezeu. Unele sunt materiale, altele spirituale, unele temporale, altele eterne, unele în afară de noi, altele în noi. Ca să ajungem să înțelegem primul principiu pe Dumnezeu care e săvârșirea spirituală și eternă și este deasupra noastră, noi trebuie să străbatem urmele lui Dumnezeu care sunt materiale și temporale și în afara noastră. Ne apucăm astfel pe calea care duce la Dumnezeu. Trebuie apoi să pătrundem în propriul nostru spirit, unde imaginea spirituală și eternă a lui Dumnezeu este prezentă înăuntrul nostru. Aici pătrântem în adevărul lui Dumnezeu. În cele din urmă trebuie să trecem în ceea ce este etern, desăvârșit, spiritual și mai presus de noi. Lota 8. Adăugăm că aceste trei etape ale ascensiunii către Dumnezeu, în afară, înăuntru, în sus de noi, înșine, comportă fiecare două faze pe care le-am putea numi imanentă și transcendentă. Este vorba deci de șase etape simbolizate de cele șase aripe ale Serafimului, care îmbrățișându-l pe Sfântul Francisc i-a dat stigmatele. Închei nota. Atunci abia îl aflăm pe Dumnezeu ca unitate, adică unul de dincolo de timp și treime. În primele patru capitole din itinerarium sunt prezentate meditațiile având ca suport oglindirea lui Dumnezeu în lumea materială și în suflet, precum și cele asupra apropierii de Dumnezeu. Următoarele două capitole sunt consacrate contemplării lui Dumnezeu ca ființă, capitolul 5 și, bine, capitolul 6. În sfârșit, în capitolul al șaptelea și ultimul, sufletul este cuprins de extaza mistică și odată cu Hristos răstignit trece de la moarte la viață să subliniem îndrăznația valorizare a extazului la Bonaventura. Spre deosebire de experiența mistică a lui Bernard de Clervaux, dominată de simbolismul iubirii conjugale pentru Bonaventura, unio mistica este o moarte cu Hristos și împreună cu el, reunirea cu Dumnezeu Tatăl. Pe de altă parte, ca bun franciscan, Bonaventura încurajează cunoașterea precisă și riguroasă a naturii. Înțelepciunea lui Dumnezeu se revelă în realitățile cosmice, cu cât se studiază mai profund fiecare lucru, cu atât se pătrunde în individualitatea lui și este înțeles mai bine ca ființă exemplară așezată în spiritul lui Dumnezeu. Unii autori au văzut în interesul franciscanilor pentru natură unul din insoarele avântului științelor empirice, de exemplu, descoperirile lui Roger Bacon și ale discipolilor lui Ocam. S-ar putea compara această solidaritate apărată de Bonaventura dintre experiența mistică și studiul naturii cu rolul hotărător al daoismului în avântul științelor empirice din China.